Des de sempre, l'ésser humà ha volgut tenir respostes de tot allò que no sabia o desconeixia. L'Enciclopèdia de Butxaca és un programa que satisfà els més curiosos. En aquesta secció hem recopilat moltes d'aquestes preguntes, li hem donat resposta i d'aquesta manera cada setmana sabrem alguna curiositat més. Les preguntes d'avui són Què va ser primer, l'ou o la gallina? La resposta categòrica és la gallina. Endevinar de capselera de filòsofs i científics, d'Aristòtil a Stephen Hawkins. Cada any apareix una nova investigació que resol l'enigma existencial. L'últim titular de jaç oficial ho va justificar Colin Freeman, ajudat per un ordinador i anomenat Héctor. La seva resposta categòrica la gallina, i l'explicació és que la formació d'ous només és possible amb una proteïna trobada en els ovaris de les gallines. O sigui, si no hi ha gallines, no hi ha ous. Els primers ous coneguts de la història tenen 600 milions d'anys d'antiguitat, podrien ser d'un animal semblant al coral. I com a dada curiosa, la gallina va néixer fa uns 50.000 anys, aproximadament. Els capritxos de les embarassades poden marcar el nadó? És totalment fals. La creença popular es queda als limps dels mites urbans. Els capritxos es deuen més aviat a la revolució hormonal que té lloc dins del cos femení, uns canvis físics que també comporten una carència d'electrolits, vitamines i minerals. D'aquí venen els capritxos incontrolables per determinats aliments. No se sap amb exactitud a què es deuen les taques del nadó, però es creu que la hiperpigmentació es produeix per un excés de melanina. Quants humans vivien a la Terra fa un millor d'anys? Pues només 18.500 humans, segons publica la revista Científic American. Un sens ancestral que converteix l'ésser humà, ara amb gairebé 6.800 milions d'individus, en una esser espècie en perill d'extinció. Els càlculs els firmen un grup de científics de la Universitat d'Eutac, passant-se en els genomes humans actuals. <fixen> Com es resolen millor els problemes de matemàtiques? La resposta seria pensant en veu alta. Els estudiants que pensen en veu alta mentre resolen un problema matemàtic ho aconsegueixen més ràpidament i tenen més possibilitats de trobar la solució correcta que els que no ho fan. Això ho corroboren els professors de la Universitat dels Andes de Venezuela. També hi ajuda, diuen, dibuixar o realitzar una representació pictòrica sobre el contingut del problema. Així doncs, quan els nens suspenguin matemàtiques, els problemes s'han de resoldre en veu alta. L'amor és sec? És un tòpic amb base neurològica. L'amor, solta el filtre de diversos estudis, inclou la desactivació de regions cerebrals encarregades d'elaborar judici, criticó social i i de l'avaluació de les persones així que quan una persona s'enamora perd la capacitat de criticar la seva parella i això es pot considerar l'explicació neurològica que, en certa manera, l'amor és sec Per què els braços de gitano es diuen així? Doncs per uns calderers relata el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona. És una història que des dels principis del segle XIX fins a mitjans del segle XX passaven per les pastisseries uns calderers majoritàriament d'etnia gitana, que oferien els seus serveis. Després de pagar les reparacions de calderes per ols i oies, els pastissers els van començar a regalar els trossos que sobraven dels pastissos del dia. Els enrotllaven en una planxa de pa de pessic quan se n'anaven amb el seu cilindre de trossos de pastís recolzat al braç, els operaris de l'obrador comentaven «Què bé el pastís al braç de gitano?». Es van fer tan popular que es van començar a fer expressament i es van quedar amb el nom de braç de gitano. Quina mena de germens hi ha a la roba nova? Doncs això s'ho va preguntar el programa Good Morning America. Va comprar 14 peces a tres famoses cadenes i les va portar al director de microbiologia de la Universitat de Nova York. Amb el microscopi va descobrir un variat mostrari d'organismes. Recull la web de la cadena ABC. La majoria de la gent no s'adona que moltes persones es proven la roba i la toquen en parts del cos que poden transmetre patògens. En cert sentit estàs tocant l'aixella o l'angonal d'algú. Els microorganismes poden sobreviure durant mesos a la roba, o sigui que la seva recomanació és rentar la roba abans d'estrenar-la i rentar-se les mans després d'anar de compres. Quan d'or s'ha extret de la terra? Doncs, 163.000 tones. És el stock d'or fora del subsol registrat a finals del 2008, les últimes dades de l'Organització Internacional de Companيات Extractoras d'Or. Menys duna cinquena part està tancat en clau a les reserves dels bancs centrals i organismes nacionals. 29.600 tones disperses en 110 organitzacions. La meitat ha anat a parar a les joileries. Els principals consumidors de d'or d'or són els indis. De fet, el 55% de la demanda s'atribueix només a cinc països, l'Índia, Itàlia, Turquia, Estats Units i la Xina. Hi ha mines d'or a tots els continents, menys a l'Antàrtida, perquè està prohibida la seva mineria. Se'n segueix extraient una mitjana de 2.485 tones a l'any des de fa més de 5 anys. El líquid, que deixa anar un filet, poc fet, és sang? Doncs la resposta és no. De fet, és bastant improbable que la sang arribi al plat. A l'escorxador, després de sedar l'animal, se li estreu tota la sang excepte la que queda atrapada al cor i als pulmons. La carn, que arriba a la taula, és teixit muscular, no òrgans del sistema circulatori. El color vermell dels músculs és conseqüència directa d'un compost químic anomenat mioglobina, una proteïna que emmagatzema l'oxigen als músculs. El to vermell sang que flueix pels menús, es deu al fet que la mioglobina és una proteïna molt similar a l'hemoglobina, la, la culpable del color vermell de la sang. És més efectiva una disculpa o una indemnització? Doncs hi ha el doble de possibilitats que un consumidor ofès per doni una companyia incompetent després d'un «ho sento". El descobriment no és gratuït. El firma la Nottingham School of Economics després d'analitzar les reclamacions d'una companyia responsable de 10.000 vendes mensuals i el 45% dels consumidors van retirar la reclamació després d'una disculpa. El 23% ho va fer a canvi d'una compensació econòmica. Les companyies solen contractar excusadors professionals que tenen com a missió disculpar-se davant els clients ofesos. Els clients no semblen adonar-se que estan tractant amb experts i no amb persones que de veritat se senten avergonyides. Un possible perquè pot ser que dir ho sento, provoqui en el consumidor l'instint de perdonar. Es va inventar abans la fotocopiadora o el fax? Doncs, el fax. Va aparèixer gairebé un segle abans. Se li va acudir a un mecànic escocès Alessandre Arbell, en el 1843. Això ho recull l'Institut Tecnològic de Massachusetts, a la seva web. Gairebé 100 anys després, en el 1937, es va inventar la xerografia i les primeres fotocopiadores no van aparèixer fins als anys 50. Hi ha cap animal planta? Doncs sí, es diu Eelícia cloròtica. És un llimac marí en forma de fulla verda. Científics de la Universitat de South, Florida, han descobert que és capaç de fer la fotosíntesi. Ha robat suficients cloroplastos a les algues de què s'alimenta per fer el procés metabòlic d'una planta dins del cos d'un animal. Amb aquestes curiositats acabem el programa d'avui. El pròxim dia donarem respostes a més preguntes. Us esperem!